Inna alhamdu lillahi na ahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa siyyati a'malina man yahdihi allahu falamudilla lah wa man yudlil falamudilla lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu ya ayyuhal ladhine aamanu attaqu Allah haqqa tukatih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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa sharral umori muhdethatu ha Wa kulle muhdethatin bidra Wa kullu bidratin dolala Wa kullu dolalatin finnari Amma ba'd Vlazër të ndërshëm musliman Sot insha Allah dhe të flasim Për fituesit në muajnë e Ramazanit Kush janë ato fitues Kush fiton në muajnë e Ramazanit Vlazër të ndërshëm Gjana që mështini të flasë se kush janë fituas në muajin e Ramazanit kur i dëgjojmë njerëzit të cilët i bojnë gjuna Allahit xhallashanhu ve xhallaluhu, dhikren arrohën me veprat e tyre, krenarrohen me haramat e tyre, kur ti shihna çafirat oj lofdojn ato të para të tjera po i lofdojn po ato të cilot bojn punë me të flëshura bojn punë me takçia atë hernë pse nuk krenarona me njerëzit e mirë pse ne nuk krenarona me ato të cilët i bojn ibadet Allahit xhallashanhu vec jlalalo pse ne mos ti përmendim ato të cilot bojn sabër në ibadet pse ne mos ti përmendim ato të cilët japën sadaka për hir Allahi të Allahit xhallashanhu vec jlalalo pse ne mos ti përmendim ato të cilat bojnë namaz në natë, që mështë i përmendim atë të, të cilët në bajnë Ramazan një ditë pa dhe një ditë ja, kur Allah i gjëllëshanë hu e gjëllëgjelalu, këto grupet e njerëzive, Allah i gjëllëshanë hu e gjëllëgjelalu i ka lëfdru, Allah i gjëllëshanë hu e gjëllëgjelalu i ka përmend në Kur'an. اللَّهِ جلس شَارُهُ وجلل للجلال ال� 김ْرَاء nuestra كران buoyيُّ بن عيجر إنَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافِذين فروجهم والحافذات وذاكرينا الله كثيرة u dhëkëratit abdullahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allahu jalla shadu wa jalla na ketaytat me të vërtet muslimanë dhe muslimane besimtarët dhe besimtarët dhe ato të cilat janë të përpjekur në ibadet Allahu xhallashanhu ve dhulaljalalu dhe ato të cilat janë të përpjekta në ibadetin Allahu xhallashanhu ve dhulaljalalu dhe të drejtit dhe të drejtat dhe ato që bëjnë durim dhe ato të cilat do bëjnë durim dhe ato të cilat janë të nënshtrues dhe ato të cilat janë nënshtrueset dhe ato të cilat janë sadaka dhans ato që japin sadaka Porit Allahu جل شان هو جل جلاله dhe ato të cilat japin sadaka përit Allahu جل شان ato të cilat mbajnë Ramazan dhe ato të cilat mbajnë Ramazan dhe ato të cilat e ruajnë nderin e vet dhe ato të cilat e ruajnë nderin e tyra dhe ato të cilat e përmendin Allahun shumë dhe ato të cilat e përmendin Allahu جل شانuhu çka ka thon Allahu për këto ato Allahu جل شان هو جل جلاله ka përgatitur për këto falje çdo falje gjunaht dhe ka përgatitur Për këto shpërblim të madhë Cili është shpërblimi madhë o ju vlezër Shpërblimi madhë është gjëndjeti Allahi gjëllëshan hua gjëllëgjëlalu Gëndjeti Allahi gjëllëshan hua gjëllëgjëlalu Se nga ka të regunjeve për nga meri sëllë Allah Që një shkallë që është në gjëndët Një qënë shkallë i ka gjëndjeti Një në shkallë mes tjetërës i ka një qënë vite o vlazni Një shkallë, akur se shkallët në këtë dunja janë ka 5 më cantin apo 20 cantin janë Shiko sa shumë o vlazni, lusëm Allah në gjëllëshanu Që njeve të në bojë Allah i pre atyre të tjena në shkallën ma të lartë në gjënjetin Allahit Gjëllëshanu hu e gjëllëgjëllalu Të thot që Allah i gjelesha në hua gjelë gjelalu thot Muslimant ato të cilët përpikën me pes kushtet të islamit Dhe i ka përmend besimtarat Ato të cilët i besojnë kushteve të imanit Dhe ato të cilët i bojnë i badet Allahut Dhe ato të cilët e mbajnë Ramazanin Ashtu si nga ka mësu Allahi dhe pengamiri Sallallahu aleyhi wa salam Dhe ato të cilët e ruajnë derin Për vetë se ato që i kanë halal Që i kanë gratë e tire me një qah Kë Shëpërblimin për këta, shëpërblimi tham që jonshë gjëndijet i Allah i gjële shanë, hua gjële gjële, lusëm Allah i gjële shanë, hua gjële, lusëm Allah i gjële shanë, hua gjële, që në të jena prea t'yre, insha Allah. O vlezers sot inshallah tham dot flasim për disa vepra, për disa pika të cilat të bojnë ti që të jesh i prejfituesve në muajin e Ramazanit, që të fitoish shumti, që ta fitoish xhenetin e Allahit xhallashanhu ve xhallaluhu. E para asht që ti të mundohesh në vepra të mira, ta lodhish veten tënde, se pa mundim, pa lodhje nuk ka mundësi të fitoish Allah xhallashanhu ve xhallaluhu sot në Kur'an, "Walladhina jahadū fīnā lanahdī" انهم سبلنا وان الله لماع المحسنين تطاطات تطصالات lroftuan dhe punuan për hir të Allahit xhalleshan hu alal jalalu, u përpiqën në vepra të mira, u bën vepra të mira që Allahit xhalleshan hu alal jalalu t'jeti kënaqët, ta jojnë kënaqësinë Allahit xhalleshan hu alal jalalu. Allah sot çka akativë njerëzve, sigurisht ne Allahu do t'ju udhzojmë, ka ka udha jon, ka Allahit xhalleshan hu alal jalalu, çetë bën ibadet Allahit xhalleshan hu alal jalalu, thadha metavertiat Allahit xhalleshan hu alal jalalu Nështë në krahin e bëmirsve Nështë Allah me atot të cilët Bojnë vepra të mira Bojnë ibadet Allahi gjellësha në hua gjellësha në hua gjellësha lalu Thot një djetare ka emnin Ibrahim bin Abdila Eldueishi Thot një nat isha në rrug thot duke shku në gjamin Me fal namazin e Taravis Thot duke hec në rrug kalovën nga një gjami Thot kur e pashtë thot pak Dysa minuta para se me thir e zoni Kur peshë thot një plakë I cili ishte me patarica, me shkopin të nuk ishtë mundësi të hece me kam të veta, për e shothët se lodhja, subhanallah, ishte lodhë a i duke hecë me pataricat, e pashëta që edhe smuja e kishë mundu këtë plakin, por subhanallah, heci rrugës, po e lëshojësit këti plakit, thë apo i lëviz pataricat e veta, po i kreë kam të veta, kada kada zhakë dhe për drejtohet drejt gjamin, subhanallah, Subhanallahu nëse ndalesh dhe vetë këtë plakin i cili heq më ato pataricat i lodhët o vllazni Kujenis o plakë, pëse po i krekom toja zhakë, pëse po ndalës dhe merë frimë pakë, se s'ke mundësi të ndalët frima, a e qka ka me thonë, kam, thon, kam ndalë me i bo i badet Allahut, kam ndalë ta fali namazin e taravis, kam ndalë ta fali namazin me gjemat, kam ndalë që të angjoj një dërse, kam ndalë që të angjoj një fjalë të Allahut, kam ndalë që të angjoj një fjalë të pengamerit sallallahu aleyhi wasallam. Përse ka dalë vëtëm i bo ibadet Allahi gjëllë shanëhu e gjëllë gjëllalu. E tash të dretona të rive Ku janë të rrit një zetveqar Ku janë ato të rrëdhët veqar Qësë për marën sim prejktive pleqve Të cilët për mundohën kadal-kadal Hecin pak dhe marën frim Hecin pak dhe pushojnë Qësë se, se janë lodhë Janë bo pleqë Lusëm Allah in gjëleshan hua gjële gjëlalu Që Allah u të i forcon Që ajeb takatin e të rive Inësha Allah Për qka avlazni që taknaqin Allah in gjëleshan hua gjële gjëlalu A të her Për e plegjve Se smar në mësim Për e prindve ton Që të bona si kur këta Që të eduan dinin Allahi Gjellësha në hua Gjellësha në hua Gjellësha në hua Losem Allahu Xhelshanu u Adh-Djalalu, se këto plaçtë të cilat mundohen vijnë ngadal ngadal, që të mësojnë dinin e Allahit Xhelshanu u Adh-Djalalu. Ndoshta ai në shtëpi ska qeve më i bë, askush zhurm, ka qeve të rije i qet. Ndoshta më thon, hajde po shkojmë na misafir, thotë smui se frim apo ndalet. Hajde more më shkoj diku te nivtar, thotë ja se smui jam suvet. A kuran çështjen e dinit Allahut, bon sabr, mundohet kada kada, vetëm çe ta knaçi Allahin Xhelshanu e Shpresojmë të Allah i Gjeleshanu e Gjeleshanu, se këlloj i këtire plegjve të cilët mundohen me falë namazin e Taravis, mundohen me mbajt Ramazanin, mundohen me ardhë me dëgjulli gjërata, me mësu dinin Allah i Gjeleshanu. Shpresojmë të Allah i Gjeleshanu, se këto janë fituesit në muenë e Ramazanit, lusëm Allah në që Allah qëllëtëson, lusëm Allah në që i badetet këtire tja u prananë. E dyta është prej veprave të cila të bënd ti o vlavijam, që të jesh fitues në mujnë e Ramazanit, të kesh qëndrim, të marish guzim, të kesh dërt dhe të vendosës sikur kodran që në kellun as era, as shivi. Kur dhe e bojsh këtë qëndrimin tanë, kur dhe të marish vendosin tanë dhe, atër dije se shdo punës ke i me dalë në krye në fund. Tras me tonë Rafi bin Abdillahi, thotë, më ka thonë më më hisham bin Jahi Alkenani, Sa dua të ta tregoj një mohabet. Dua të ta tregoj një ngjarje tha o Filan, o Rafi bin Abdullah. Tha se kët ngjarje tha e kam pamë dy sytë e mi. Kam kanë në prezant unë, kam pas dobi, alhamdulillah për Allahut. Kam marrë msim më prej kësaj ngjarje. Dua të ta tregoj ti o Rafia. Pse se ndoshta edhe ti do të kesh dobi prej kësaj. Ndoshta ti ke më marrë msim prej kësaj. A të herë, sa tha i thash, ja e ba velit, o ba ba ju e lidit, më trego atër mua, qka pa hëndodh me ti, qka pa hëndodh kënë gjarje që diqme, i thash, o filan, sa kena bo luft në tokën e Romakve, në vitin 88, sa ishte një person me ne në luftë, a qena atë tokët ku luftoshim, sa e thirëshin atë Seid bin Al Haritha, kështu e thirëshin, sa po kjo person ishte shumë që i boi ke ibadet Allahit xhaleshanu wa la dalalu ditën tha boi ke Ramazan natën tha boi ke namaz natë tha kështu tha që doshims ne t'ja leçoim pak i thoshim pusho për këti që ne dhe t'i sosna disa punë tuja, si në roje e disa vepra tjera, a i thar refuzojke, thë so i ke vet dhe t'i kri obligimet e mija, dhe as një sen nuk i mungojke pre i badetit, edhe i kri ke punët obligimet qka i kishtë e në franë, edhe a i bojke i badet Allahi gjëllëshan hua gjëllë gjëllalu. Koshtu tha, natën tha e shifshe të bo namaznate, Ditën tha e Shifshe, i ba detë të bo Allah, të mbajtë Ramazan dhe të punuet që a kishtin nevoj u shtria Tha kështo tha, kur nuk ishtë koha e namazit me farë namazë Apo ishim duke hec në udhë, sa atësa nuk e shikojshë, vetëm të i bo dhikër Allahut, te bo i stikëfar edhe duke letë zukur anë. Kur njëherë fa nuk pushoj ke gjunha ati i prej dhikrit, kur njëherë a i nuk linke diçka, si gjojnke dhe kohë të shpras, i bojke i badet Allahi gjellësha në huaj gjellësha në huaj gjellësha alu. Thot ki hishami, thot që një dit, thot mua thot, mëra rendi që të jem me atë në ndrim në roje. Atë natë sa ishim bashkë në roje, sa e kishim rëtheku e thë një kala prej kalave të armigjve, të romakve, por thë e kishim shumë vështir të qelim atë kala, thë atë natë sa e pash se idin, thë që atë natë se qëfar i badeti i bojnë kë Allahut, sa sa bërli i math ishtë nda i badeti të Allah i gjëllëshanu e gjëllë gjëllalu, teri sa kure e pash atë, se sa e i badet po i bojnë Allahut, sa sa bërli, Sa trupin e fort Duk i boj badet Allah Tha e mora veten i nat Thashtë ce edhe une nuk jam si kur ki Ce edhe une nuk i boj badet Allah Si kur ki Tha të pastaj mu kujtova Ce kjo është dhumti Allahut Allahu ja jep kujtë doje I thash o oh, vlavijem O oh, shokujem Je loti Allahut të më shirovte Mos e rando vetën tante Se edin se pengamiri Sallallahu alaihe sallam ka than Vetës tante i ke haka Familjes të ndi i këhakë, o filan, vetës të ndi i këhakë, sinit të ndi i këhakë, dhe ja kalzova, ja përmendat disa hadithet e për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Një pre atyre, tha, i thashti, i din këto, vetëm që të përmendit qka, që për nga meri sallallahu aleyhi vësallam ka thonë, angazhonja vetën të ujë, me punë, me vejë, pra sa keni mundësi. Angazhonja vetën të ujë, Me vepra sa keni mundësi Allahu në kërëndon njerin sa sëmban Për nga meri së lëllë e sëllam në ka thonë në një hadith Thot bojni vepra sa keni mundësi Në të të të shështje që ka më rdhru Bojni sa të keni mundësi Kështu o vlasni që ajë undalë dhe më tha Më këthej për gjegjen dhe më tha O filan, a din ti së unë A din ti së unë po prez vdekjen A din o filan Se unë jam të prit me dalë preksoj du njënje, Adin o filan se frimarjet po njehen, Një, dy, tre sa frimarje këterin e vdeki i ke, Adin nëse djeta dhe të mbaroje, Adi se ditët kalojnë, Unë du të kona me Allahun tëmë, Tha kur madha këtë përgjegje, Tha ja filovat të qaj, vëllahi, sëm kishku me hendja mumë që ashtu të kujtoj, si ki përsan i cili se i di kujtoj ke, ki kish da shëm ma shpetë të shkoje në gjënjetin e Allahi gjëllëshanu e gjëllëgjëlalu. Tha ja filovat të qaj, dhe thash, o Allah, ndimoj se i dit bin haritha, o Allah, farcoj e se i dit bin haritha, pas ta i thash, flej, o vlavijem, Po shopak o Said bin Haritha, se ndoshta nesër nuk e dim se çish do ta kenë hallin me armiqt e Allahut, nuk e dim se çka do të ndodhë nesër në front flin pak dhe pusha që të jesh i kthjellët, të jesh në takat që të kesh mundësi me ballafaqu fronteve. Sa atëherë sa shkoi në një shator i cili ishte i ndrëçur prej leshit të dhënva, apo të dhive me 3 shtaga, me 3 stupa apo me 2 stupa. Sa dhe pastaj shokët e tjerë u shpërndan disa në front, disa në angazhime tjera që kishin Kështu tha që une tha isha në roje, ja urujsham teshat atyre dhe ja ndrejsham ushqimin. Duke ja ndrejsh ushqimin, duke qenë në roje rafja për thotë të hishami, thotë une e dëgjava një zanë, e dëgjava një zanë në anën e ati shatorit që për del një zanë, u qudit edhe subhanallah, kur kush nukon në shatorë, për vetë se idit, a thu val ka hindi kush atje dhe se kam paë. Hina tham brenda në shator Kur e pashta kërkush nuk i shkan Par vetë se Sejidit i cili ishtë duke flet Aj ishte duke flet Sejidi Par tha aj folke në gjom Folke në gjom Dhe po u qeshke në gjom U afrova nga të ati E ndjova me veshin tam Thë zhval, shka te thonë Sejidi Pa e dhe gjon Tha prej fjalve që ja dhe gjova Që e mbajta men Një fjal thë thojke Ma uhibu energja, nuk du të këthejna Që këtë fjallë tha që në gjova dhe mbajtë amend Tha nuk du të këthejna une ma Pastaj tha e zgati dorën kadal kadal Dorën e djatë si kur me kab dishka Si kur me marr dishka Pastaj e këthej me buci dhe gadal nga dal Dhe a i duke që është Thë jaboni fellejle këtë nat Pastaj u trishtu prej gjumit Ungritë dhe u drithke shumë Kure pashta shokuin tem Shokuin e luftës E afrova të gjokës jam E mbështeta për gjokësin tem Teri sa u qetsu Kshirke nënën e majtë Kshirke nënën e djathë Dhe unën dala dhe shka i ndodhi këti person Teri sa ardhë në vedije Teri sa u pushu Pas ta i zu të thotë elhamdulillah Subhanallah Allahu akbar, Allahu akbar Pasta i thash, o oh, vlavijem A bëntëm kazësh këndodhi me ti A ka mundësi, o oh, e ba velit Khajran thak vetë se mirë këndodh, o oh, e ba velit Kolë të inni i katëra ejtu kemi në këshejën aqiba Tha unë e kam pa prej ti diçka të qudichëm Unë e kam dëgju prej ti ti duke qenë në andër do më habetet qudichme Ti duke qenë në gjumë Tha abon të më tregojsh, tha nuk për ma fal o vlovi jam, ma fal më sëmë rënda të tregojt që kam po unë. Tha ja për kujtovët dos lokin, ja kujtovët ashtë që jenë a i vlezër, ne jemi shokë më trega se ndoshta dhe të kam dobi prej kësa njëjarje që më tregon, ndoshta kam me marë mësim, ndoshta kam me pas dobi dhe fitim në këtë dunja. Pas ta i tha ja filoj Ta më tregoj e mumë se çka ka ba Seid bin Haritha Tha më erdhën dy persona Nuk kam pa ma të bukur Se këto di Nuk kam pa njerëzi ma të plotsum Në bukuris se këto Dhe më than O Aba Seid O Baba Seidit Abishir për guzohu ti Allahu ta ka fal Gjunahë ti O filan O Aba Sa'id, këto dinjerzi po i thonë Aba Sa'idit Thonë Allahu të ka pranu ve pra tuja Allahu ju ka përgjesh duas të ndë Allahu ti të ka shpejtu e përgëzimi në dunja E jamene, e jamene të tregojmë Se Allahi gjëllë shanhu e gjëllë gjëllalu Qka ka pregadit prej të mirave Allahu që arshë problemi të ka pregadit ti Thahu dretove me këto di persona Të shose Allahu që kam ka pregadit mu Ja filojnë të kalzoj e Seidi Shokuj të vetë Tha dhe morën me veti mu më ato di Dhe më të shuan ka palatë që Allah mi kish pregadit Dhe ka hurit e gjenetit Dhe ata më pritëshin me pritë që të mirë Dhe voglushet e vogla Teri thësa kur mritë atë një dishekë Të një krevetë Ati ishte një huri e gjenetit Një gru e gjenetit si margaritare e ruajt me Dhe kalët lehu, ajo i tha, kjo huria cila ishte në të këvët I thët kujt, se i të binë heri tha Thët o filan, prej moti e në të të pritë Shumë kohë të gjati në ke mungu neve Pas ta i ki i tha, ojti huria gjenetit Ku jam unë, qërë vendi jam unë Aje ju përgjesh dhe i tha Fi jënët i mëwa Ti je në jënët i mëwa Në jënët i mëwa Në jënët i mëllohut ku ka shumë pëjmë A ti je në jënët i mëllohut Allah i gjëllë shanu Ve gjëllë gjëllalu sëtë Për atët të cilët I kanë dalë haramet Për atët të cilët E kanë dalë vetën e vetë Ndaj harameve dhe, dhe nuk kanë bo harame Allah o thotë vendi i tire dhe tete gjennetul te te me ua Lusëm Allahin gjeleshanu Që Allah o të naboj e neve Që të him në gjennetul me ua Pas ta i udretova dhe i thash Kushje mori fisnike Kushje mori ti Më tha unë jam gruja jote përhershme Unë jam gruja jote afilen Kur më tha qashtu Pas ta i esgata dorën teme E zga të dorën të eme, farat dhe bilutfin, a jë tha më akthej me të mirë dhe më tha. O filan, o buri jem, jo sot, jo sot, se ti kemë u këthin e dë njo, prap kemë u këthin me dë njo, A i tha nuk du të kthejna në dënjo Thjallën që mbajti maherët Kush Rahishami që tha e dëgjova të thonë nuk du të kthejna Se hurria i skuria ka zgot dorën I ka thonë jo sot jo sot Hala nuk ka orët kontrata një qohit Që të mandje që përdore mum O ti filan O se i të bin har i tha Labud dhe mindhalik A të har i thash A jo makthej dhe më tha Pa tjetër do të kthejsh Pa tjetër të kthejsh ti në dunjo Se edhe tret dit i ke në dunjo O Sejit, o Buriam Edhe tret dit i ke në dunjo Iftarin e tret kime bon gjennë të në Gruja dhe të huri e gjënetit Jo ja prega ditë burit të vetë Sejt bin Haritha Iftarin në gjënetë Ditë në të rëtë i thotë o oh, buriam Edhe të redit hje në dunjo Ditë në të rëtë iftarin Dhe të bëjqë të unë inë shë Allah Lusëm Allahun gjëleshanu Që Allahot në mundësan Iftarët ton të i bojmë gjënetin Allahu gjëleshanu e gjële gjëlalu Prejkëzimit të madh i thotë Me të vërtetat natë Me të vërtet atë natë, ajo i tha, kjo është qështje që kam baru, ti dhe të hash i vëtar natën e tretë, inshallah, në gjënetin Allah, i gjëleshan huë të le gjëlalu. Pastaj i tha, ungrit, huria gjënetit prej vendit dhe ki uzgju prej gjumit prej trishtimit. Pastaj i shami i tha, o vëllavijem për gëzohu se Allah u është i knaqur me ti, Çet tash duk ka tregut i shpërblimit e veprave tuaja. Tash po e kuptoj se namazi natës ku të pa hapru, dhe Ramazani ditës ku të pa hapru, e fitove xhennetin e Allahut, siç dhenja, tu vërtet u xhenneti Allahut, siç dhenja. Pastaj u drejtua Saidi dhe i tha: "O vëllai jam, o shoku jam, am kapo diqusht tjetër?" Kur kam thol, a ka dëgjuu dikush tjetër kur kam thol? Thash jo, vetëm unë të kam dëgju. Tha të boj ben Allahun, o vllavi jam, o shoku jam, mos i trego për këtë çështje askujt derisa ti jam gjallë. Pasi që të vdes, tregoj i kujt ke shtër? I thash po, inshallah, inshallah nuk i tregoj kët amanat kam me mbajt. Pastaj i tha ungrid shoku i dhe më tha, o vllavi jam, ku janë shokët, ku janë ushtarët, i thashtë gjisa janë në frantë, gjisa janë në pregatitjen, apo në angazhimet e tyre, pas të i thë uque, kush sejt bin heri thë, u pastruë, u lajtë, u li me parfimë, dhe e mërë armë në vetë, i mërë armët që i kishtë për në frantë, dhe u drejtu u drejtë në frantë, dhe i shte a gjërus, i shte duke mbajtë Ramazanë, dhe fillojit të luftonë, Teri në mbromje Teri në nat Kur u shpëndajten U shtria U këthien dhe i than O e bavalid I than hishamit Morë qka është halë i filonit Qka është halë i sejt bin Haritha Po te bo një luftim të qudichëm As një dit nuk ka luftu u kështu Një trimnit e jash zakonshme Po hin dërshidjetet armikut Po hin dërgurt armikut Vëllaj vetë se po do më rashe hidaj Vëllaj Tha unë undala, e disham që ka është që është ja sekrete, por ja dhash ama njetin që si kam me i tregua skujtë, undala dhe i thashtë në vetën time, a, si kur se ta dini ju që ka ka pa po aji, edhe ju dhëtë bojshin si, si kur ki, edhe ju dhëtë mirshin në pjesë në përfronte në të rëzikshme, si kur ki, por ju nuk e dini se që ka pa po ki. Pas ta i thaboni iftar, se i të binë heri, i thë mëshqim, ja filloj prapë namazin e natës, të eri kur unë do në më njësi, zutë të mbaj e Ramazan, hini në franë si kur dja, luftoj kështu si luftoj këtë dja, pra pësho këtë vet u që ditën dhe i thënë, por qëka të ndodhë me këtë filanë, shumë trimitë të madhë është të tregu, shumë rezik është të hije, dhe as një shigjet nuk e godet, as një gur nuk e prek, qëka është hall i këti? Ja, pra ertë dita e të të të të të të t O, Aba Welid, ta është erdi koha Që ka me boti? Me për cjellë sejt bin Haritha Që ka me bojë? Tha po e për cjellë i shokujnë tem prej larkë Po hinna për fronte Po hinna për vendit më të rezikshme Dhe Allah i tha kur gjonë se goditke Por ki tha shumë dam ju bojnë ke armijgjve të Allahut Ki shumë dam tha ju bojnë ke Por as njoni prej ative Nuk e prej ki as njësën Unë tha po e për cjellë i prej larkë Nuk isha mundësitja fronë angatë Qa që luftim të ashërbojnë Kesejt bin Haritha Ja pra tha po e shod deli Ja filloj të prendoje Ja filloj deli me prendu Tha e une po e përcijeli Kur e pashta një armik Prej armigjve të lahut Një mushrik prej mushrikve të lahut Tha ishte nalt në bimurin e kalas E nzori shi gjetën e vetë E qiti dhe dretoj E mor në shenjesër Kanë Sejt bin Haritha Deli të prendu Shigjetar niku të shlu Teri në no fit e goditi Sejt bin Haritha Iftari në tret o vlasni në gjennat Dita në tret në gjennat Iftar për me bo Se iftari prishet kur prendon deli Kështu kindri e jet Vikatë dhe pilar kduke thon O ju shok O ju shok Kreh nja Tërhish nja Sejt bin Haritha E ka për shokë dhe tërhoqën Dhe unë ju afrovën nga të, dhe e pash dhe i thash, lumë për ti o shokujem, qfar i fthari keme hangër sot në gjennet, a o shokujem, si kurse ti shakon me ti në gjennet, lumë për ti qfar i fthari të ka pregatit hurit e gjennetit. Pas ta i tha e ka qoj buzën e poshme, janë gjiti me dhamë, Më boni i sharat mësui, më tha shui, qishke më habeti, teri sa të drojet, më strega, më strega, pasta i tha undalë dhe tha, elhamdulillah. Premtimin Allahu nuk e thënë kur njëherë I ka pa hurit e gjennetit dhe ndroj jetë Sejt bin haritha në kohën i iftarit Dhe hinin gjennetin Allahut I dole premtimin që e pa me hurin e gjennetit Me gruen e vetë në gjennet Lusëm Allah në gjellëshan hu e gjellë gjellalu Që Allahu të nga mundësën Që e të ndrojmë jetë në kohën i iftarit Të bajmë në gjennet Allah të iftar Lusëm Allahun se ato të cilët janë në për frante Ata të cilët bëjnë luft për hirtë Allahut Ata të cilët e mbrojnë dinin Allahut Ata të cilët e mbrojnë derin e muslimaneve Dhe vdisen dhe vriten Në muajnë e Ramazanit Lusëm Allahun Që hurit e gjënjetit të presen Dhe iftarin tja u pregaditin Thot Hishami Pasta i kur ndrojjet Allahume më shiroft Vikata me zantën alt O robët Allahut O ju vlezër O ju ushtri, për këtë moment punojni si ka punu ki Dëgjoni tha shka ka me ju tregu për shokën tuj Për këtë vlavi nje që i ka ndru Tha umlozhen ushtria, umlozhen kret Ja filova dhe ja tregova në gjarjen Tha kur ja kom tregu këtë në gjarje Vëllaj tha ja kan filu kret ushtria me, me qajt Kur s'kumpa njeri ashtu të qajt me sikurat ditë që kanë qajt krejt u shtartë, ja filluan tha të bojnë Allahu Ekbar me vikat të kbire të mdoja, teri sa u drith toka prej të kbireve të mdoja. Pas të i tha ja dretu me ja fal namazin, kur dëgjaj tha mu selle me bin Abdul Melikë, tha ka me ja fal namazin e gjenazës shakuj të vetë, aj i cili ne ka të regunë gjarjen që prej vlavit të vetë. Tha ja falat namazin e gjenazës, e varrosëm qatë vend ku vratë, në qatë vend ku ishte, pas ta i thanë njerëzit gjethë natën duke bo mohabetin e shokit e vetë, se i dbinë hari thaë, dhe duke nëzit një një tjetërin për në frantë, për me hingë njetin Allahut, thateri sa në mëngjes, kur ungrit ushtria në mëngjes o vlasni, ungritën me një jetët e pasër ta, ungritën i përsëritën, Një jetët, i ripërtrien një jetët, u përmalluan për gjënjetin Allahut U përmalluan për Allahun, deshën të takohën me Allahin gjëllëshanhu e gjëllëgjëlalu Në gjarja që ndodhi me vlavin e atyra, u përmalluan edhe këta Që që ndodhi e sikur aji, se thot për nga meri sëllëllahu a.s. Kush do të takohët me Allahin gjëllëshanhu e gjëllëgjëlalu Allahi gjëllëshanhu e gjëllëgjëlalu do të takohët me atë Sot janë filluar në mëngjes luftën, nuk mbërrin ti dreka, e çliruan atë kalaj që disa ditë spataun mundsi ta çlirojnë bereqeti i shahidit, i cili ndroi jetë për shigjetës të armikut, o vllazni, kur dhirdhë gjaqi shahidit, kur dhirdhë gjaqi muslimanit që lufton me mbrojtë këtë din, dinja se vallahi Allah i dhrohat dhe fitoria vjen shpejt se këtë din rritet o vllazni me gjakin e shahidave, pemë rritet me ujë kur vjen shi dhe kur ta ujtish, rritet pemë Bonkoka, kurse dini Allahut Feja Allahut, rritet me Gjakin e muslimanve, kurder dhe Gjaki muslimanve, kurder dhe Gjaki shahidave, atëher Allahu e bretjet dhe ngritet Dini Allahin gjëllëshan hua gjëllëgjelalu Lusëm Allahin gjëllëshan hua gjëllëgjelalu Tja Allah ti më shiran në këta Shpirta të pastor, këta të cilët Bën namaznatë dhe mbajtan Ramazan Ditan, dhe ato të cilët U parmalohen për hurit e gjennjetit E dujta vlasni Prej veprave të c të bën që ti të jesh fitues në muajin e Ramadanit është që ti kur ta dish vlerën e një sentit, kur ta dish vlerën e një sentit, ti gjithmonë je i kujdesshëm. Je kini vurë në vllazni, ke disa para në kuletën tënde. Çdo herë kur del dikont apo zbret dikont e çe dorën pas a e kia se kia, apo sicili jashtë i kujdesshëm çat vepër që ka vlerë, pse vallai nuk ke kujdes për letrat që ai ken xhap, se po ti merr pa Allah mat dikush, korkosh. Por përpare nje i kujtetëm që ka vlerë, edhe muaj Ramazanit ka një vlerë të madhe, por kush fiton, fiton a i cili ja di vlerën muaj në Ramazanit, ja di se qëfar shpërblim e ka në muaj në Ramazanit. Kështu av Lazni, një vajz e vogël, 15 veçare, e dit i vlerën e muaj të Ramazanit dhe boni sabër në muaj në Ramazanit, por që ka boni kjo vajz e reje, tregon në këndjarjen një vla, i cili thot isha përgjecësë, në vendin ku lahen xhenazat tha apruan një xhenazë të vogël një vajz pas 15 veçare tha u çudit ta i thash babës së vet çka është vdekja sebebi i vdekjes së bijës tande i thash mos ka ndodhën në ndeshje apo dënismje rand thotë jo vllavi jam nuk ka pas këtë rast tha bija e me sa i ka 15 vjet bija e me sa i ka 15 vjet Ta unë një dit, në ditë në ditën e Ramazanit, ishte muaji i Ramazanit, tha u ktheva prej namazit të icindis, prej xhamias dhe shkova në shtëpi. Kur hina mbrenda në shtëpi, tha u ula në dhamën e familjes, kurrim familja, jo mi saferva. Sa ula, tha erdha gruaja ime, erdha bashortja jeme. U ul afër meja, pastë erdh edhe bija jeme, bija jeme pas madh veçare. Erdhë dhe u ulë mene Bia e me tha Ishte shumë E sinqert Bia e me tha i dike 27 gjuzë Të kuranit për menç Mësojke në shkollën Tha ku umsofke kurani për menç Bia e me tha i mësoj 27 gjuzë për menç dhe lezimin të kuranit Dëshira ma e ma dhe Ksoj vajzës të eme që kanë drujet Ishte që ta sosje Kuranin edhe tre gjuzë Në mujnë e Ramazanit Ta kompletoje Kur'anin për mensh Ketë dëshirë të madhe Tha e kishtë e bia ime Por kështu Allahu dashti Që ta mare këtë vajzë Më stalanën në dynja Thotë bia ime Thotë ishte shumë e përpikt në ibadetë Bia ime thotë Shumë në respektoj ke mumë dhe gruën time Thotë bia ime Shumë Kur'an lezoj ke ditën në shtëpi Tha me zantë të këndshëm dhe të bukur që e kishtë Thotë Pushoj pak me ne në dhamën e familjes dhe më tha A dëmip një leje o babë dhe nëna ime Të shkoj në dhamën time në katin e dit U afru tha bia ime Ma pusi kokën time Dhe ju afru shoqës time në nëzvet E pusi tha bia nëna në kokë Dhe hipi në katin e dit Pak para iftari tha Hipa në katin e dit Ta thiri bian time Vajzën time që të ndimoje në në zvetë të, të pregaditin iftarin si zakon, se gjithë manë tha ndimoj ke vajzat pesmet veçare, në në zvetë me ndimu me boj iftarin, vajzat njëzet veçare sot vlejnë të rinkohë të iftarin, në në tja boj iftarin hazar. Tha kur hina tha në dhamën e bjestime në dytin katë, kur pesha e vladin temë në sejghe, i bojke sejghe dë Allahi gjëllëshanu e gjëllalu. A ka makna si o vlasdi, Që kur të shosh e vladin të në seshde i boni badet Allahi Gjeleshan huaj Gjelalu Nuk kam a knacitë si të madhe me e pa e vladin të në seshde A kam a fatkeci e madhe kur të shosh e vladin të në haram Kur të shosh në vendë që Allah nuk është i knaqët, astisje i knaqët E pashta bian time, ishte ra në seshde Dojtë a tha në komë për e pres e vladin tëm Që të qohët prej seshdes, por tha ju e zgati seshdon Tha, une isham i bindur që kjo seshde tilawe Dë thotë në Kur'an njënë dysa seshde Kur mërin ati duhet me ra seshde Nuk zgat ajo një dakika Po di dhe qohët prej seshdes Tha, ajo e zgati shumë Tha, subhanallah Qka i ndodhi vajzës teme në seshde U zgat shumë seshdja U afrova nga Dhe u frigova për e vladin tëm Dhe Filova dhe u ula në gjyntemi Dhe filova tafkas oj bia ime Oj loçka e babas, oj mushknoja e babas, oj shpirti i babas, oj gjak i babas, çumë me baban, çka ju te va? Tha evlati jam nuk më jap porgjëje, evlati jam nuk çohat prej sezës. Pastaj i tha e kapa për dorë evladin tam, dhe i thash, "O evlati jam, oj loçka e babas, tha më dha vetëm ni porgjëje vi ai më, vetëm kur e pa se urzu ngjëna on, e por çe evlati jam Vajza i ve pësmet veçare, kanë dru jetë në sedhë dhe duke lecë u Kur'anënë, kanë dru në seshë dhe vajza pësmet veçare duke i bo seshë dhe Allah i gjelesha në huë e gjelalu. Kështu subhanë Allah, por si vdicë o vlasni, vdicë në halin më të mirë, vdicë kjo vajzë në seshë dhe të i bo Allahot, vdicë kjo vajzë duke mboj të Ramazanënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënën Vditçke vajs duke lexu Kur'an, vditçke vajs duke qenë ndarshme ndaj prindve të vata. Vditçke vajs para iftarit, kudo at pranohen, vditçke vajs në kohën më të mirë, në muajin e Ramazanit, vditçke vajs në formën më të mirë, ku është afër Allahit xhellashan huwa xhellu jlalul. Lusum Allahin xhellashano, që Allahut na bën evladin ton kështu. Lusum Allahin xhellashano wa xhellu jlalul, që Allahu të mëshiron këto vajza dhe të na mëshiron neve, kështu U baba i vetë ja filloj të qaje Duke e kalzua halin dhe dërti në bje së vete Lusëm Allah në gjeleshanu që e vladin të odnë në Elvzon Lusëm Allah në gjeleshanu e që e vladin të odnë në Ebon të kajrit Që është e katër është që të banë ti të jesh prej fituesve në muaj në Ramazanit Doa ta di se këto janë ditë të pakta dhe kalojnë shpejt. Allahu thotë në Kur'an ayyaman ma'dudat, janë ditë të caktuara, para 3-4 ditë vë vllazni, si cili prej nesh ja bojke për hajrimun e Ramadanit. Tash ka nisme bo mahabet, valla na shkoi i bekumi, shkuan 3-4 ditë, ja kina nisme një herë më mborsit, pse se ditë janë të pakta, duhet të shfrytëzojmë këto ditë. Çështja e pestë është që të jesh prej fituesve në muajin e Ramadanit, të shpejtojë Të nga rendi shpun të mira Njerëzit e mirë Gjithë më nga rendin veprat mira Dhe ato të cilë të nga rendin veprat mira Me të vërtet kanë shpëtue Me të vërtet kanë fitue Allah i gjële shanë hua gjële gjëla lë thot në kuran Thë min hum vali mun li nefsi hi Wa min hum muqtësid Wa min hum sëbikun bil kajrat E prej tira Allah i gjelesha në thot janë Që i bojnë dom vete së vete Vetë vete së vete I bojnë dom I bojnë zëllum vete së vete E ka prej tire që janë mesatar E ka prej atyre që nga rendin janë të parët në veprat të mira Lusëm Allah i gjelesha në huë gjelë gjelalu Që Allah i të nga bon prej atyreve që nga rendin në veprat të mira Dhe shpejtojmë nësa ma shpejt të bojnë veprat të mira O vlasni Ai i cili e kujton Dhe e din Dhe e mënd në hu, ka me u përgjegje për gjdo sëndje për Allah i gjelesha në hu, e gjelë gjelalu, ka me dal për aty i cilje dit të haptën dhe të fsheftën, ato të cilët edin se kan me dal për Allahut edin se 60 vetë, 70 vetë 100, 200 edin se kjo është kopsht i akiretit, që keme punu në këtë dunja, ki me kor në akiret në gjendetin Allah i gjelesha në hu, e gjelë gjelalu dhe in shalomë në fundu thot Asvad bin Zeid, Asvad bin Zeidi ishte një person që mbajte shumë Ramadan dhe njerzit i thoshin, "Ah oh, filan, shumë jetë të mbaj, lecoja vetes tande, lecoja vetes tande së shumë jetë mundu veten tande." Ai thoi që u përgjigj, thoi që kur do të hyn në varr, a ka më mbajë Ramadan dikush për mua? Kur dët hi unë në vërë, a ka me fal namazin dikush për momë. Kur dët hi unë në vërë, a ka me ledzu Kur'an dikush për momë. O oh, gëllazni, a këna pa dikan që në vërë fal namazë, a këna pa dikan në vërë se mba Ramazan, a këna pa dëkun në vërë, o oh, gëllazni se le zanë Kur'an. Lusëm Allah në gjëllë shanë hu e gjëllë gjëllalu. Inshallah جلشان هو جل جلاله na bëna priative që bëjm ibadet shumë, lusamallahi جلشان هو جل جلاله, jetna bëja priative që fitojnë ne muin Ramazanit, si mos janë këto që kanë kanë fitues ne muin Ramazanit. Kush do të jenë vllazni, nëse nuk janë këta të cilët vijnë në xhami me faltaravi, me dëgjoli xherata, me çdo hap dhe çdo frimarje me musudinin Allahut, si mos janë këto fitues, atë do të jenë ato të cilët rrinë për në përçajtore na po rrug, wallahi nuk ka mundsi, fitues janë ata të cilët Ja për çdo mund për dinin Allahu Tejalashanu ve Tejalalalu, lutsom Allahu Tejalashanu ve Tejalalalu, që Allahut na vogë për fituesve në muajin Ramazanit, lutsom Allahu Tejalashanu ve Tejalalalu, që Allahu ibadetet tona të nai pranon, lutsom Allahu Tejalashanu ve Tejalalalu, që Jannatul Firdaus nai ban ku kemi çellu është për Allahut, ku kemi gabu është për meja dhe për shejtanit, walhamdulillahi rabbil alamin.